«Еса потяга! Нічого вже не можна було зробити!» Шері ледь-ледь усміхнулась. «Ти не вмієш прихати, Єне!» Прошепотіла вона із зусиллям, вимовляючи кожне слово. І Єн відчув, що не зможе надто довго грати цю роль. «Брехун у нас Бен!» – відповів він. «А я завжди правду кажу!» Джавагал загинув. Шері заплющила очі, і Єн сказав Майклові з Рошаном наддати ходу. Через півхвилини світло в кінці тунелю осяяло їхнє обличчя вдалині завидні в станційний годинник. Коли вони дісталися туди, на них уже чекали сираджу за Белтасет. Сет. Десь на виднокраї, за величезними металевими аркадами Джиттерс Гейт, перші світанкові промені намалювали червоно-гарячу смугу. Бен спинився перед входом до паровозної кабіни і поклав руку на замок у формі колеса, поворотом якої відчинялись двері. Обід розжарився. Він повільно повернув його, відчуваючи, як метал люто пікає шкіру. Хмара пари вирвалася всередини. Бен штовхнув двері ногою. Застихши серед густої пари від котлів, Джавагал мовчки позирав на нього. Бен придивився до диявольської гуркітливої машинерії і розпізнав вигравійований на металі символ птаха, що здіймався з-поміж полум'я. Джавагал сперся рукою на двихчучу закривку котла і, здавалося, вбирав у себе потугу, що палахотіла всередині. Бен окинув поглядом складне плетиво труб, клапанів і газових котлів, яке здригалось. «В іншому житті я був винахідником, сину мій», промовив Джавагал. «Мої руки і мозок могли створювати незвичайні речі, а тепер ходяться тільки для знищення. Такою є моя душа, Бене. Підійди й поглянь, як б'ється серце твого батька. Я сам його сотворив. Знаєш, що я назвав його вогняним птахом?» Бен дивився на Джавагала без слова у відповідь. «Тисячі років тому існувало прокляте місто, майже таке саме прокляте, як і Калькутта», – повів далі Джавагал. Воно називалося Карфагеном. Коли його завоювали римляни, ненависть, яку викликали в них фінікійці, була такою, що вони не вдовольнилися, спустошивши його і повбивавши жінок, чоловіків та дітей. Вони взялися руйнувати кожен камінь, стираючи його на порох. Але й цього було не досить, аби вгамувати їхню ненавість. І тоді Катон, командувач усіх військ, наказав солдатам засипати сіллю кожну щелину в тому місті, щоб ніколи жоден паросток життя не зміг вирости на тій проклятій землі. «Навіщо ви мені все це розповідаєте?» – запитав Бен, відчуваючи, як підтече йому по всьому тілу і майже одразу висихає в задушливій спеці, якою дихали котли. Це місто було домівкою одного божества – дідо, принцеси, що віддала своє тіло вогню, аби втихомирити гнів богів і очиститися від гріхів. Та вона повернулася, перетворившись на богиню. Такою є сила вогню. Те саме і з Феніксом, могутнім птахом, під чиїми крилами народжується полум'я. Джавагал песливо провів рукою по деталях свого смертоносного творива і усміхнувся. Я теж відродився з мого пополу і повернувся засіяти, як катон, вогненними іскрами фатом, несений моєю кров'ю, аби знищити його назавжди. «Ви божевільний», – перервав його Бен, – «особливо, якщо вірите, ніби зможете вселитися в моє тіло, аби продовжити жити». «А хто такі божевільні?» – запитав Джавагал. «Ті, що бачать жах у серцях ближніх своїх і шукають спокою за будь-яку ціну?» Чи ті, що вдають, ніби не бачать усього, що відбувається довкола них? Світ Бене належить або божевільним, або лицемірам. Не існує на землі інших рас, окрім цих двох. І ти маєш обрати, з ким ти. Бен довго дивився на цього чоловіка, і йому вперше майнула в ньому тінь того, хто колись був його батьком. І яку ж обрав ти, батьку? З ким обрав бути, щоб сіяти смерть тих небагатьох, хто тебе любив? «Ти забув власні слова? Забув, що написав оповідання, як перетворилися на лід сльози чоловіка, коли він зрозумів, повернувшись до своєї домівки, що всі продалися у тому бродячому чаклуну? Мабуть, ти можеш позбавити мене життя теж, як ти зробив це з усіма, хто трапився тобі на шляху. Не думаю, що це мало б для тебе якесь значення. Теперш ніж учинити так, скажи мені прямо, чи ти сам не продав душу тому чаклуну?» «Скажи мені це, поклавши руку на це серце з вогню, в якому ти ховаєшся, і я піду за тобою, хочу самісіньке пекло!» Джавагалові повіки важко опали, і він повільно кивнув. Його обличчя почало повільно мінятися, і погляд, переможений, пригнічений, згасав у палах котливих випарах. Погляд великого пораненого хижака, що йде помирати десь у темряві – це видовище – Ця несподівана гримаса вразливості, яку Бен споглядав ледве кілька секунд, здалося йому ще разючішим і жахливішим, ніж будь-яка з попередніх примарних з'яв цієї змордованої поторочі. Бо тепер у ній, у цьому спотвореному болем і вогнем обличчі, Бен уже не міг бачити вбивчого духа, а тільки сумне відзеркалення свого батька. Якусь мить обидва дивилися один на одного, як старі знайомі, роз'єднані туманом часу. «Вже й не знаю, чи це я написав ту історію, чи інша людина, мене, проказав нарешті Джавагал. «Вже не знаю, чи ці спомини мої, чи вони приснилися мені, і чи мої злочини скоїв я, чи вони справа інших років. Хоч якою була б відповідь на ці запитання, я знаю тільки, що вже ніколи не зможу знову написати історію, як та, що ти нагадав, ні навіть збагнути її смисл. У мене немає майбутнього, Бене. Не буде іншого існування. Те, що ти бачиш, – лише тінь мертвої душі. Я – ніщо. Чоловік, яким я був, твій батько, давно помер і забрав із собою все, про що й міг би мріяти. І раз ти не даси мені твоєї душі, аби я зміг жити в ній цілу вічність, подаруй мені хоч би спокій, Бо тепер лише ти можеш повернути мені свободу. Ти прийшов, аби бити того, хто вже мертвий, Бене. Дотримай свого слова або з'єднайся зі мною у мороку. Цієї миті потяг вискочив з тунелю і на всій швидкості промчав по центральній колії Джиттерс огорнений язиками полум'я, що здіймались аж до склепіння. Паровоз пролетів під величними металевими аркадами в їзду і помчав доброю колією, вирізбленою у світинковому сайві. Джавахал розплющив очі, Бен побачив у них жах і безмежну самотність, що тримало в ув'язненні цю прокляту душу. Поки потяг минав останні метри, що відділяли його від обваленого мосту, Бен дістав з кишені коробки з останнім заощадженим сірником. Джавагал занурив руку в газовий котел, і хмара чистого кисню оповила його каскадом пари. Обриси привида почали поволі зливатися з машинерією, де оселилася його душа, і газ оповив його силует попелястим серпанком. Джавагалові очі кинули на Бене останній погляд, і йому здалося, що він побачив, як зблиснула самотня сльоза, стікаючи того по обличчю. Звільни мене, Бене», – прошепотів голос у голові юнака. Тепер або ніколи. І бен дістав сірник і запалив його. Прощавай, батьку, тихо промовив він. Лагавач Чандра чатерджі схилив голову, і бен кинув запалений сірник йому до ніг. Прощавай, пене. І тоді, на якусь невловиму мить, хлопець відчув поряд присутністю горнутого світлистої вуалі обличчя. Поки полум'я фейерверковим струмінчиком бігло до його батька, глибокі сумні очі глянули на нього останнє. Бен подумав, що то витівки уяви, і розпізнав у цих очах такий самий зболений погляд, як у Шері. А фігура світляноїсь принцеси назавжди занурилась у полум'я, з біднятою рукою і легкою усмішкою на устах. Перш ніж Бен устиг здогадатися, хто перед ним розтанував у вогні. Вибухом Бен аж бурнула до виходу, наче невидимим потоком води, і викинула геть, з охопленого полум'ям потяга. Упавши, він покотився по траві ще разла поміж рейок на мосту. Потяг віддалився, та Бен побіг за ним по колії смерті, що уривалася над безоднею. А за кілька секунд паровоз, що віз його батька, вибухнув ще раз із такою силою, що металеві балки, на яких трималося мостове полотно, шугнули в небо. Стовп вогню здійнявся аж до грозових хмар, прокреслив на них сніп пломінних блискавок, і яскраве свій чадо розірвало темне небо. Потяг гунув у поражнечу, сталевим вогненним змієм занурившись у чорні води Гуглі. Оглушливий вибух сколихнув небо над Калькутою і змусив здригнутися землю в нього під ногами. Останній подих вогняного птаха розтанув, назавжди забравши з собою душу Лагаваджа Чандри чатерчі свого творця. Бен зупинився між рейками і впав на коліна, а до нього від входу до Джітерс бігли друзі. На них падали з неба сотні маленьких білих сліз. Бен підвів голову і відчув їх на своєму обличчі. Падав сніг. Члени Чоу Бар зібралися в останнє у травні 1932 року на березі річки Гуглі, біля обваленого мосту навпроти руїн Джітерс Сніжна завіса розбудила Калькутту, де ніхто ніколи не бачить цього білого покривала, що почало вкривати бані старих палаців, провулки й безмежність Майдану. Поки городяни виходили на вулиці поглянути на це диво, яке більше ніколи не повернеться, члени чоу відійшли аж до самих решток мосту, залишивши Бена й Шері самих. Усі пережили події тої ночі. Вони бачили, як охоплений полум'ям потяг ринув у безодню, а в небо здійнявся вибух вогню, розгнівавши грозу, наче пекельний ніж. Усі знали, що певно ніколи не повернуться до розмови про ці нічні події, а якщо розкажуть комусь про них, ніхто не повірить. Але того ранку всі зрозуміли те, що були не більше, як просто запрошеними випадковими пасажирами цього потяга з минулого. А потім усі мовчки дивилися на застиглого під снігопадом Бена і Шері в його обіймах. День поволі розганяв сутінки тої нескінченної ночі. Шері відчула холодний доторк снігу на щоках і розплющила очі. Брат міцно обіймав її пестя обличчя. «Що це, Бене?» «Це сніг», – відповів хлопець. «Сніжить над Калькутою». Обличчя дівчини засвітилося на мить. «А я розповідала тобі колись про мій сон?» – запитала вона. «Ти бачила снігопад у Лондоні», – мовив Бен. Я пам'ятаю твій сон. Наступного року ми разом туди поїдемо. Відвідаємо її, на коли він уже вивчатиме медицину і сніжитиме цілими днями. Я тобі це обіцяю. А оповідання нашого батька пам'ятаєш, Бене? Те, що я розказала вам тої ночі, коли ми пішли до опівнічного палацу. Бен притакнув. Це сльози шиви, Бене, із зусиллям вимовила Шері. Вони розтануть, коли зійде сонце». І вже ніколи більше не спадуть на Калькутту. Бен обережно підвів сестрі голову і усміхнувся. Глиботі гіперлисті очі Шері уважно дивились на нього. «Я помру, правда?» «Ні», – відказав Бен. «Ти не помреш іще багато-багато літ. Твоя лінія життя дуже довга. От, бачиш?» «Бене», – прожебаніла Шері, – «це єдине, що я могла зробити. Я вчинила так заради нас». Він із силою притолив її до себе. «Я знаю», – пробурмотів він. Дівчина спробувала випростуватись і піднесла губи до Бенового вуха. «Не тай мені померти самій», – шепнула вона. Бен сховав обличчя від погляду сестри і притис її до себе. Ні за що у світі. І вони так сиділи під снігом, обіднявшись, мовчки, доки пульс шері згас повільно, ніби свічка на вітрі. Хмари потроху відпливли на захід, і ранкове світло назавжди розвіяло цей зітканий з білих сліз серпанок, що накривав місто. Місця, де мешкають печалі злидні, найкращі для народження історії про привидів та примар. У темних закутках Калькутти ховаються сотні таких історій. Історії, про які ніхто не хоче зізнатися, що вірить у них, та які живуть у пам'яті поколінь, як єдиний літопис минулого. Можна сказати, що просвітлені дивною мудрістю мешканці її вулиць розуміють. Справжня історія цього міста завжди писалася на невидимих сторінках його духів та привхованих і замовчуваних проклять. Можливо, саме ця мудрість освітила в останню хвилину шлях Чандри Чатерджі і дала змогу йому збагнути, що він безповоротно заплутався в лабіринті власного прокляття. Можливо, з глибокої самотності душі, приреченої знову і знову розверджувати рани свого минулого, він зрозумів справжню ціну життів, які зруйнував, і тих, які міг іще врятувати. Вже не дізнатись, що він побачив в обличчі свого сина Бена за мить перед тим, як дати йому загасити назавжди полум'я злоби, що палахкотіло в котлах вогняного птаха. Можливо, у своєму безумстві він був здатний на мить повернути собі здоровий глузд який усі його коти забирали в нього від часів Грандхаусу. Усі відповіді на ці запитання разом з його таємницями, відкриттями, мріями і прагненнями зникли назавжди в жахливому вибуху, який розколов небо над Калькуттою на світанку дня 30 травня 1932 року, немов пластиці снігу, що розставали від поцілунку з землею. Так чи інакше, але пам'ятаю, що невдовзі по тому, як вогняний потяг паринув у води Гуглі, калюжа свіжої крові, де чаїлася зболена душа жінки, що привела на світ двох близнюків, випарувалася назавжди. Тоді я зрозумів, що душа Алла Гаваджа Чандри Чатарджі і тої, що була його супутницею в житті, зможуть вічно спочивати в мирі. Більше ніколи не побачу я в снах сумного погляду світлистої принцеси, нахиленої над моїм другом Беном. Я більше не бачив моїх товаришів за всі роки, що минули, відколи я зійшов на борт корабля, який ввечері того самого дня мав повести мене на зустріч моїй долі в Англії. Пригадую збентежені прощання їхні обличчя на причалі при перезі річки Гуглі, поки корабель піднімав якорі. Пригадую наші обіцянки зберігати єдність і ніколи не забувати все побачене і пережити. Не буду заперечувати тої самої миті я збагнув, що ці слова назавжди загубляться в кільківатері корабля, який відпливав під плавенистим призмерком Бенгалії. Усі були там, за винятком Бена, але саме він був присутній у серці кожного з нас. Сьогодні, повертаючись пам'ятю в ті дні, я відчуваю, що всі і кожен з них живуть у замкненому куточку моєї душі, яка назавжди зачинила свої двері того калькутського вечора. У куточку, де всі ми й досі лишаємося 16-літніми та де дух човбар со Північного палацу, лишатимуться живими, поки живу я. А що до заповіданого долею кожному з нас, то час затер сліди багатьох моїх товаришів. Я дізнався, що Сет по кількох роках замінив оглядного містра Дерозіо на посаді директора бібліотеки й Центру документації Індійського музею і тим самим став в історію цього закладу наймолодшою людиною на такій посаді. Дійшли до мене звістки про Ізабел, що кількома роками пізніше вже взяла шлюб з Майклом. Союз їхній протривав п'ять років, і після розлучення Ізабел вирушила в мандри з невеличкою театральною трупою. Літани завадили їй плекати мрії. Не знаю про її подальшу долю. Майкл, що досі мешкає у Флоренції, де викладає рисунок у гімназії, більше ніколи її не бачив. Я досі сподіваюся побачити її ім'я, надруковане десь у пресі великими літерами. Сірач помер у 1946 році після п'ятирічного ув'язнення в Бомбеї, звинувачений в крадіжці, яку він до останнього дня заперечував. Як провісти в Джавагал, везіння, що він мав тої ночі, покинуло його назавжди. Рошан – і впливовий торговець, власник значної частини старих вулиць Чорного міста – на яких він зростав безпритульним жебраком. Він єдиний, хто роками не полишає ритуалу надсилання мені привітального листа на день народження. З його листів я знаю, що він оженився і що кількість онуків, які бігають по його маєтностях, надається до порівняння хіба що з цифрами, якими оцінюється його майно. Ну, а що стосується мене, життя було дуже ласкавим до мене і дало мені пройти цю частину шляху в нікуди мирно та без втрат. Невдовзі по закінченню навчання клініка доктора Волтера Гартлі у Вайчепелі запропонувала мені посаду, і саме там я насправді опанував професію, про яку завжди мріяв і яка мене досі годує. Двадцять років тому, після смерті моєї дружини Айріс, я переїхав до Бормута, де мешкою приймаю пацієнтів у невеличкому затишному будинку, з якого відкривається вигляд на приморські луки затоки Пулбей. Відколи Аріс мене покинула, мені товаришують лише пам'ять про неї та спільно з моїми друзями, що в Bar Society, таємниця. І знову я залишив Бена на сам кінець. Навіть тепер, коли вже більше 50 років я його не бачив, мені важко говорити про того, хто був і назавжди лишиться моїм найкращим другом. Завдяки Рошанові я дізнався, що Бен замешкав у будинку, що належав його батькові, інженеру Чандрі Чатерджі, і забрав із собою стареньку Ар'ямі Бос, чиєї сили духу вже було замало, аби пережити удар, завданий смертю шері, який безповоротно занурив її в тривалу тугу, що, врешті, склепила назавжди її очі в жовтні 1941 року. З того дня Бен уже сам жив і працював у будинку, збудованому батьком. Там він і писав усі свої книжки до того року, коли назавжди зник, не лишивши сліду. Одного грудневого ранку через кілька років після того, як усі, навіть Рошан, визнали його покійним, коли я з маленького причалу перед моїм домом споглядав прибережну низину, мені принесли на велику бандероль. Пакунок мав штамп поштового відділення в Калькутті, а моє ім'я було написано почерком, якого не забуду, хоч би жив до ста літ. У середині загорнутої в кількох шарів паперу я знайшов половину медальйона в формі сонця який я Р'ямі Бос розділила на дві частини, коли той трагічної ночі з 1916 року... А сьогодні вранці, мене, поки каже. я від світанку сидів і писав останні рядки цих спогадів, перший сніг року розкинувся білим покривалом перед моїм вікном. І спогад про Бена вернувся до мене після всіх цих років відлунням далекого шепотіння. Я уявив, як він проминає галасливі вулиці Калькутти. Бо між натовпу, поміж тисяч історій, незнаних так само, як і його, і вперше зрозумів, що мій товариш так само, як і я, вже стара людина, і що його годинник незабаром зупиниться назавжди. Наскільки ж воно дивно відчувати, як життя вислизає з наших рук. Не знаю, чи знов почую щось про Бена, та знаю, що в якомусь закутку таємничого чорного міста хлопець, яким я попрощався назавжди на світанку, коли засніжила над Калькуттою, Живе й далі, підтримуючи вогник пам'яті про Шері та мріючи про мить поєднання з нею у світі, де вже ніщо, ніхто й ніколи не зможе їх роз'єднати. Сподіваюся, ти їх і зустрінеш, друже.